Felegyenesedett körülnézett, leporolta ősrégi szalonkabátját, és fejébe húzott egy Viktória korabeli divatot idéző kemény kalapot. Ahogy mélyeket lélegezve ott állt, és hangával benőtt domboldal felé tekintett, amely az útszélétől a messzi mélységben csordogáló patakig húzódott, úgy tűnt, mintha tudomás sem benne jelenlétemről. Majd néhány pillanat múltán felén fordult, és méltóság teljes mozdulattal megemelte a kalapját. Jó reggelt!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 Nem hittem volna, hogy bárkinek is engedélyezik a házépítést a mezőszélén. Én sem, de úgy látszik senkit sem zavar. És mondok magának még valami különöset. Eugene tanult ember, és Comelius Trezon testvére. A gyári paros Comelius Trezoni? azé, azért, a multimilliomosi. Innen öt mérföldnyire a Brantomi út mentén fekszik a birtoka. Biztos láttam már az őrházat a kapunál. Igen, láttam. Na de hogyan?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 folytattam a círógatást, aztán játékosan megkúsztam a macska farkát. A círmos felnézett rám, s tovább erősödött. Ahogy látom, Améli feltűnően megkedveltem Sohasem szokta ennyire kimutatni az érzelmeit. Elnevettem magam. Hát <gül> érzi, hogy szerettem. A macskák ezt mindig megérzik. <gül> Nagyon bölcs állatok. Mr. Trezon arca egyetért és ami Ugye, aminap találkoztuk? Mr. carless van valami dolga? Igen, az állatorvosa vagyok. Ah, értem. Ön tehát állatorvos, és kedveli az én Emilimet? Hát már hogy ne kedvelném, hiszen olyan szép. Az idős ember valósággal úszott a boldogságba. Milyen kedves öntől? Tétovázott. Nem tudom, Mr. Mr. Harry-ot. Nos, nem is tudom, Mr. harry ha befejezte a munkáját Mr. carless -nél. Lennál -e kedve meginni egy csészete ját a társaságomba. Ezer örömmel egy órán belül végzek. Nagyszerű, nagyszerű örömmel várom. Eddinek nem kellett aggódnia, mert semmi gyanúsat nem találtam a tuberkulinozás során. Mindent feljegyztem a vizsgálati könyvebe, és aztán siettem vissza az úton. Mr. Tajson a kapuban állt. Egy kicsit hűvös van, mondta, azt hiszem, inkább menjünk be. A jékkunyóhoz vezetett, elhúzta a vásznakat, és a maga ódivatú eleganciájával betessék le. Kérem, üljön le! mormogta és egy ütött kapott bőr ülőakalmatosság felé intett, amely valaha gépkocsi ülés lehetett. Ő pedig abba a fonó ereszkedett le, amelyet korábban kint láttam. Két bögrét kerített, aztán levette a kannát az olajtüzelési tűzhelyről, és tölteni kezdte a teját. Én közben helyszíni szemlét tartottam. A helyiségben volt egy tábori jágy, egy teli hátizsák, egy rakás könyv, egy ócska lámpa, egy alacsony szekrény és egy kosár, amelyben Emily fészkelt. Parancsolt eljárt vagy cukrot, Mr. harry -on. Az idős ember elegánsan előrehajolt. Ó, nem is cukorra, aki Van egy kis süteményem. Kérem, vegyem belőle. A faluba van egy kitűnő kis békség. Rendszeresen szoktam vásárolni nálom.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 Úgy látom, emily vagy itt bent van, vagy önvezeti pórázom. Soha nem kószál egyedül? Nos, ha már itt tartunk, csak az utóbbi időben jár el egyedül. Nem megy messzebb a gazdaságnál. Nem akarom, hogy elkóboroljon az úton, mert félek, hogy elütik. Nem erre gondoltam, Mr. Trezon. Arra gondoltam, hogy több himmacska van a gazdaságban, s így Emili könnyen vemhes lehet. Úgy húzta ki magát a széken, mint aki nyásat nyel. Ó, jóságos is tehát, persze. Milyen bolond vagyok, hogy ára soha se gondoltam. Azt hiszem, jobban teszem, ha megpróbálom bent tartani. Hú, az nagyon nehezen fog menni, mondtam. Sokkal jobban tenné, ha ivartalanítatna. Tásiég, Ha hozzájárul, elvégzek egy hiszterektómiát. Eltávolítom a méhet és a petefészket. Emmi így biztonságban lenne. Ha nem tévedek, ön nem sokat tudna kezdeni itt egy rakás kis Nem, nem, persze, hogy nem.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 Így aztán mindig ott motoszkált a fejemben az elkövetkezendő hetekben. Folyton azon tanakodtam, hogy az öreg ember és a macskája hogyan boldogul a jégkunyhóban, és hogy a kis cicák megérkeztek-e már. Nem lehet gondoltam magamban, hiszen bizonyára értesítenek. Aztán végre egy viharos este hallottam felőle. Mr. Harry, a gazdaságból telefonálok. Emily még nem szülte meg a kis csicákon, de nagyon, nagyon nagy le.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 Különös, szinte valószerűtlen jelenet tárult elém, ahogy a sötétben botorkáltam, és 40 perccel később széllyel húztam a vásznakat. A szél és az eső ide-oda csapdosta a vitorlavásznú falakat, és az ócskalámpa pislákoló fényében Eugene pillantotta meg székében, amint a mellette lévő kosárba fekvő emilit szírógatja. A kismacska annyira felpuffadt, hogy alig ismertem meg. Letérdeltem, és végighúztam a kezem a felfogódott hason.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 Ne aggódjék, Mr. Trezom, mondtam. Minden rendbe fog jönni. Ne aggódjon, mondhatom szép szavak. Ahogy elhelyeztem Emilit a hátsó ülésen és elhajtottam, éreztem, hogy én magam is nagyon aggódom. Átkoztam a belőlem gúnytűző sorsot, amely miután könnyet-könnyelmű kijelentéseket tettem a macskák gondtalan elléséről, arra ítélt, hogy tragédiába keverje. Vajon mióta feküdt így emüli? Még Vérmérgezés?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 úgy bizony, nagyszerű kandor lesz belőle. Eugene elmosődött. Igen, ábám biztos vagyok, és nagyon örülök, hogy Emilinek lesz társasága. Süteménynyel kínált, én pedig eltűnődtem. Álljon meg a menet, Mr. Treason. Nem fog boldogulni két macskával. Miért? Nem. Emilit többnyire porázom viszi be a faluba. Nehéz lenne az út két macskával, és különben sincs elég helyeik.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 Bizonyára igaza van Mr. Harryot. nem gondolkodtam még rajta igazán. A hölgy egyébként, mondtam, nagyon kedves terentés és igazi macska barát. A cicának nagyon jó dolga lesz. Kis kényúrként fog élni a hölgyházában. Mr. Treason elnevette magát. Jó, jó, és talán hallhatok is róla időnként. Hogyne, rendszeresen tájékoztatni fogom -e.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 Améli az enyém, és ő mindennél fontosabb. Nagyon örülök, hogy egyetértettünk ebbe. Jöjjön, ágyunk meg még egy süteményt.